Varmt välkomna alla exponerat besökare till ett nytt Radiolänsman avsnitt. Vi har kommit fram till att det var ett jättebra val att flytta till exponerat. Vi kan se att det förra programmet har på fem dagar blivit nedladdat 171 gånger och har fått nästan 700 visningar på Youtube om än att jag som sagt eller vi tycker att ni helst borde ladda ner programmet för då slipper ni alla problem med att programmet hänger sig och sånt där mm. tråkigt. Så att, men ändå, det visar ju sig i alla fall att det här var bra och vi får fler lyssnare och hoppas att med er hjälp att det blir ännu fler som lyssnar. Om ni sprider våra program så kommer vi växa och bli ännu större och det är ju precis det vi vill. Idag har vi ett gäng ämnen till er och idag blir faktiskt det sista programmet innan semestern. Sen kommer vi försvinna i troligtvis tre veckor men sen kommer vi tillbaka igen och köra som vanligt en gång i veckan. Men först innan vi kör igång blir det som vanligt musik. Ja, jag hoppas att det inte har gått någon förbi att en, en 16-åring skrev ett, ett rasistiskt skämt, får man väl säga, på Facebook. Jag tror det var, hur slår man ihjäl 50 flugor på en gång? Jo, man slår en somalia i ansiktet men en Jag tycker inte det är speciellt roligt. Jag kanske till och med tycker att det är ganska smaklöst. Men jag tycker framförallt inte att detta är olagligt. Och jag tycker det är skrämmande. Han blir ju dömd i tingsrätten för hets mot folkgrupp. Jag tror han fick 2000 i böter eller någonting men skit i det principen är fortfarande jätteläbbiga. alltså. Här har vi ett smaklöst skämt och det ska vara olagligt. Detta är olagligt idag, vad är olagligt imorgon? Så Snart får man kanske inte skämta om regeringen, man kanske inte får skämta om kristna, man får inte anta att man inte redan nu inte får skämta om muslimer. Ja, Krympen det är lite, hela tiden. jag skulle vilja säga det, det är faktiskt en lite skräckscenario scenario där för att man, man kan ju också ta den här domen som kan man säga ett slags statuerande av exempel. Precis. Att Passa dig väldigt va dåliga. vaktar i en tunga vet du, mm. annars kan det gå illa va. Och det är alltså precis som du säger att det är ju sådana här saker som skrämmer folk till tystnad. Och jag menar ja och i detta börjar väl Norgehistorier också bli ja, precis. olagliga och jag vet inte blondinhistorier bör börjar också hänga lite på och jag tycker varken Norgehistorier eller blondinhistorier spelar roliga men det spelar ju absolut ingen roll givetvis. Det här är ju en sån Ja, jag har inte läst några reaktioner på detta alls, inga inga korrekta reaktioner så som jag tycker utan det har varit en del, jo men det är väl bra och sådär. Men, men folk verkar inte kunna se konsekvenserna, de, de måste ju själva förstå att det här är början på något annat. Mm. För tio år sedan, hade det hänt för tio år sedan hade ju folk blivit galna, va? Hade ju alla sagt, till och med, kanske, ja, men till och med jätteantirasister hade ju blivit, tyckt att det här var helt stört. Men sakta kryper vi närmare mot att den konta staten kontrollerar oss så fruktansvärt mycket. Nej, men det är om man tänker sig som sagt: Det är Nej. helt okej okay att skämta om danskar med gröt i halsen, och om norrmän som klubbar i allsälar på öppen gata, om finnar som sitter och super i sina träningskläder i bastun och kastar kniv i dörren. Glöm inte snåla skott. Också när det ändå ja, eller ja. några skåningar för den delen Ja, det här med det är Alla, alla, är alla. så överdrivet trevliga också, det. Jaha, jaha. Ja, det är för sig men, men man får väl <laughs> kanske testa det här då, att människor testa liksom, gå land till land och se hur långt kan man gå till vilket ja. land stannar gränsen för okej. Okay. Jo, Någon... men vem är beredd att göra det? Vem är Nej, beredd? Då? vem är jag, beredd? Jag, Jo, i och för sig, men nå, jag har på att säga att någonting säger med att gränsen går vid Europas gräns, men jag tror snabbt mm. Att den går där Jag tror att vi får dra tillbaks det jag menar, tänk, Tittar vi till, till exempel Spanien Italien och de länderna Där är de ju faktiskt lite mörkare till exempel Så, så att det kanske inte skulle vara okej okay. Nej vad säger som polacker får ja, man, jag, jag, vet, jag minns inte punchlinen Men när jag var liten så skojar man om hur många polacker Det krävs till för att skriva i en glödlampa Till exempel Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad, vad svaret var på den frågan. För jag antar att det som anses vara utsatta folkgrupper. Det är det som är det viktiga. Men jag menar det är ju helt subjektivt Vilka man tycker är en utsatt eh, folkgrupp mm. ja, gräns Gränsen går så, såklart eh, Hur ser Europa ja, Av Mellanöstern i alla fall det, Där bör man nog <laughs> ja, om, om den inte går ännu tidigare men Då beror det väl på vad är det är för skämt Om de är eh, ja. Ja, Kanske det inte skulle gå med på polacker Men då beror det på om det är allvarliga Eller oseriösa skämt Som till exempel det här Hur ser man på bilen att någon är från Polen på Polacken mm. Mm. Menar, Det ja. kanske skulle vara okej okay, men mm. det, än så länge. <laughs> jag läste i domen stod det så här att skämtet insinuerade att, att somalier hade mycket flugor på sig eller något sånt där liknande. Ja, det, men det, det är ju men, men det är ju det som är det roliga med. Och, och och kära lyssnare, tänk nu, tänk tillbaka ni som, är, ni som, är, i alla fall, ni som inte är 17 Alltså tänk tillbaka sa, när jag var liten var det fortfarande ganska bajsigt i Sverige med rasism och så här, men man fick ju ändå skämta ganska grovt utan att oh någon kallade den för Rasism och man skojade till och med förintelsen. Och visst, det ansåg smaklöst. Men jag tror ingen skulle drömma om att det skulle bli ett lag mot detta. Jag kan ju undra hur det skulle bli för reaktion i skolorna idag. Om det skulle vara som när min mor var liten. Då berättade hon att de lekte gaskammare på rasterna. Ja. Ja. ja, Det är lite konstigt Ja det var lite konstigt jag blev faktiskt Men lite ja, mindre. alltså lika cowboys indianer Får man, får man göra ja, det Ja, äh, det är en bra fråga ja. man kan ja, tycka då. att det är en lite Obetydlig detalj och, jag menar, men, men även, även det, det viktigaste är att den här 16-åringen Han skriver det själv att han har massor massa somaliska vänner Och jag menar, han menar ju ingenting med detta Mer än att kanske vara lite plump Som, som 16 åringar gärna är för att få lite uppmärksamhet och det är så vidrigt liksom av en domare att ta upp detta. Och den här stacka 16-åringen som blir uthängd nu. Han ska upp i rättegången. Han behöver, en, han behöver en, en advokat som skyddar honom. Och massa omkostnader. Han är ju bara 16 år gammal. Ska, när ska man börja döma folk? För jag har en, en, en, ett, ett barn i släkten. Världens trevligaste lilla pojke. Jag tror han var fyra eller fem år. Så vi utgick på stan och så kom det en, en, en svart person som var blåsvart verkligen. Och då sa barnet utan att mena något illa. Oj, han ser ut som en bajskorv. Och det blev ju enast där, men så kan man inte säga. Så fick man förklara, det är jättetaskigt att säga så. Personen blev jätteledsen. Och det förstod ju barnet efter ett tag. Men han menade ju ingenting illa med detta givetvis. Utan det var bara att han uttryckte bara vad han såg. Mm. Men man vet ju inte snart. Kanske han blir dömd för detta, givetvis inte en fyraåring. Men, men kommer en 14-åring undan med att dra sådana här skämt på Facebook kan man ju undra. Eller ska han också näpsas direkt och kanske sättas i socialtjänstens vård då? Jag tycker vad som är väldigt skrämmande är överlag. Det är någonting man har sett och det är ju faktiskt hur humorn som sådan faktiskt åderlåtes. Mm. Alltså att, jag menar, du kan skämta, du kan ändå dra vitsar och, och, om allt allt möjligt. Jag menar, jag, menar, jag förstår inte alltså, man måste ju kunna tåla ett skämt. Tåla ja, ja. Och skämta som Ja men herregud. Ja, särskilt jag menar, som jag uppskattar så... ju egentligen att det roligaste jag vet är otroligt grova skämt alltså. För egentligen alltså, desto bättre. Ja, nej, men alltså vi kan, vi kan vända på det här alltså då att att att om det nu är okej okay och skämta om normen då liksom eller skottar eller vad du vill då. Liksom. För att det är okej okay, att man anses att okej, okay, de tål att skämta med men däremot om du skämtar om Somalier eller Araber eller någonting sånt där. Ja men varför inte det då? Alltså egentligen om, om, om vi ska hårdra det hela lite grann var ligger egentligen rasismen? Var menar, ligger du... egentligen människoföraktet? Då liksom? att, att, att, att Alltså är då dessa människor- så pass... Ja, vad ska jag säga? Ja, svaga Or... eller lätträkter. Ja, ja, de, de vi kan inte behandla dem som vuxna människor. De det måste ha specialbehandling det är det är som att de vore utvecklingsstörda. Och det är det. precis som du säger, det är ju den riktiga rasismen. Ja, de här ja, människorna klarar... De kan inte leva enligt samma regler som vi andra. Men, de måste ha specialregler. Det alltså, Lika bra, varför inte nu när vi ändå håller på... Jag menar, gå till botten med det här då liksom. att Det är ju ändå människosyn. Det handlar om... Jag menar, hela den här domen... Nu, nu är det, det avklarat egentligen. Alltså, det borde ju rätteligen överklagat och, lä och, och läggas på det. Att vad, vad är det egentligen man håller på med? Vad är det för människosyn som allt det här grundar sig på? om man nu vill så att säga Jo men jag håller med dig och här har jag tänkt på innan men också tyvärr, jag vet inte om det kommer att överklagas men de använder jag lagen hets mot folkgrupp som är så himla ja. den kan man ju göra om till lite vad man känner för Ja det är så, ja, det är så, det, det, det är så galt och jag menar just bara det här hets mot folkgrupp att bland folkgrupper till exempel så ingår ju till exempel homosexuella när, när blev homosexuella en folkgrupp? Ja skulle jag vilja säga, vad är är det som gör homosexuella så mycket mer speciella än oss? Vad är det som gör somalier så mycket mer speciella än oss? Vad är det som gör araber så mycket mer speciella än oss? Och så vidare och så vidare. Varför är allt och alla andra så mycket mer speciella än vi? Varför ska vi bara... Tycka skit om oss själva Trycka ner oss själva i skorna Och tro att vi inte är någonting Och inte värda någonting När vi faktiskt har åstadkommit väldigt mycket Från det här landet till mm. den här världen Genom alla tider Men ja. ändå ska vi sitta här med ett självhat Och, och bara trycka ner det oss i skorna Det tycker inte, tycker inte jag är okej okay. Nej det finns ett damm på just det här som du säger Och det, och det är det värsta Den värsta fobin det är oikofobi Som du pratar om nu Oikofobi. Jag menar man snackar så mycket om eh, islamofobi och homofobi och så vidare var det där och, och jag menar, det kan man kasta i ansiktet. Men just det som man drog upp just nu, det är oikofobi alltså självförakt. Mm. Ja, rädslan är, det, för det, hemmet betyder det ju egentligen, men, eh, men ja, att man hatar ja. sig själv. Kan och, man säga. Det, och, och det är farligt. Det är det, det, det, det, det vi ska motarbeta. Ja, det jag ser fram emot är en framtid då människor inte ska behöva vara rädda för vad de kan eller får säga. Mm. Att man får säga vad som helst. Sen visst kan en person säga att ja, men okej, okay, men jag håller inte med dig där. Men, ja, ja. men inte att en person ska riskera fängelse, böter, sparkat från arbete eller vad det nu må vara. Bara för någonting jag. man har sagt. För... Det är i helt slags, oacceptabelt. Ja, I någon slags korrekt värld så skulle det här skämtet komma på Facebook då, säger vi, och då skulle folk <skratt> reagera på, äh, då, om man nu tycker det Gud vad smaklöst, vilket idiotiskt skämt vad fan är det med dig? Och där har man ju liksom straffet. Det ska ju inte staten sig i vad den här personen har för sorts humor. Det får ju hans vänner då tycka till om om man säger så. Men det här, alltså. nu så jag komma ihåg att, att, att det här tillämningen alltså det, det är också medveten för att det, sånt så här eh, gjorde man ju i det gamla eh, kommunistparadisen: mm. i, bakom järnridån, Sovjet, eh, Kina. Ja, det, ja var och det är precis det. Då får jag sticka in och säga det. Vi svenskar älskar ordet ja. modernt. Det här är inte modernt. Nej. Det här är omodernt. Det här är väldigt omodernt. Det här tillhörde dåtida Sovjetunionen, ja. det här tillhörde den tiden och det ska ja. inte tillhöra framtiden Nej. Och, det, och, det, och, det, och det är så här alltså, alltihop går ju bara ut på och det, det är så typiskt diktaturer vad det än är att eh, alltså, det farligaste för en diktatur det är ju det fria ordet mm. det är ju och, och, och det här är bara ett sätt att helt enkelt strypa det fria ordet från eh, att eh, alltså kritisera det styret alltså de, de brister och fel som du ser. Mm. Det är ju hela hela är väldigt enkelt finns inte det fria ordet så är man inte fri. Nej, precis. Och jag menar det här, det här är, kanske blir en lite konstig liknelse mm. men jag menar den här pojken utsätts ju för någonting som skulle kunna liknas som liksom en offentlig prygling. Ja. Kom och titta, kom och titta här nu vad som händer. Absolut. Lär er här nu. Så här blir det mm. om och, inte gör Återigen omodernt. Ja, ska man tråkigt Om vi ska gå vidare och prata om invandrare då, Och allt det här som har varit mycket uppe på tapeten Men aldrig blir någonting av Men ja, det här med språktester Då står det att språktester är en riktigt usel idé Eller som Aftonbladet skrev Språktester är en riktigt usel ide De glömde någonting där <laughs> äh, Men i alla fall Citat här då Men varför knyta frågor om språk till just medborgarskap? Om man verkligen vill att folk ska lära sig svenska, varför inte satsa på att förbättra utbildningen i svenska språket istället? Här finns mycket att göra, eller varför inte lägga kraften på att bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden? Det skulle göra stor skillnad. Det finns en klar poäng i att hålla sig till formella kriterier om ålder och vistelsetid och inte öppna för språktester eller andra mer godtyckliga regler. Alla bör vara lika inför lagen. Ha, ha, ha. oavsett vilka färdigheter kunskaper och värderingar de har helt enkelt eftersom alla människor har samma värde slutcitat. Men, ja men var det inte nu apropå det kommer jag ju på nu när jag läser det här att det här med sommarjobb igen så ska de öronmärkas för invandrare eller så kallade flyktingbarn. Hur är det då? Det, men lika, det lika, värdet, lika värdet? Ja, det, det, är det här är ju så mycket dynga för det är Banne med intressant. Men då, Kny, Varför knyta det till medborgarskap? Satsa på utbildningen, förbättra utbildningen i det svenska språket? Ja, men satsa på utbildningen innan de får medborgarskap då, så de faktiskt lär sig det innan så att de inte bara får det och sen kan de sitta i sina lägenheter bäst fan de vill rent ut sagt år ut och år in när deras barn kan lite svenska och kan prata åt dem och gå till affären och Förklara eh, att de tar tillbaka. Mm. Nej men eller vad det är. Ja, men det här är så galet. Alltså hela. Det, det, det är ju det som är så galet. Alltså med hela den här. Alltså i, i invandringspolitiken. Som sådant. Och som har vrängt till hela det här tänket. Jag menar att. Eh, det må hända. Eh, kommer hit folk kanske av olika... exempel om man säger folk eh, så, som vill arbeta eller vad det nu än är. Sådär. Det kan vara en sak. Men sen alltså just det här steget till att jaha, de ska bosättas och så ska de bli svenska medborgare. Det går så förbaskat fort allting nu för mm. tiden alltså. Och ja, det, det här är ju ingenting att snacka om alltså att... Eh, att självklart ska man nu Alltså bosätta sig Alltså vilket land det är så Alltså språket Det är klart man måste kunna språket Det är ingenting Alltså att drifta om man Men, här, nej men alltså, Det här har gått så pass Överstyr nu Och det är ju egentligen alltså Att invandrare som så att, att det har gett en neg negativ Klang va Därför att vi har haft det här vansinnet den här fartblindheten så länge bara in med dem, in med dem liksom va? Och... men jag, jag, jag skulle vilja se den här som har skrivit den här artikeln, jag skulle vilja verkligen, verkligen vilja se två personer stå i en rättegång den ena personen eh, han har eh, sagt riktigt hemska, han är från han är en arab och han har sagt jättehemska saker om svenskar, den andra han är, är, är svensk och har sagt jättehemska saker om araber och så ska vi se om den här fortfarande Säger att alla bör vara Lika inför lagen Annars är den här personen en förbannad hycklare mm. Vilket jag är helt övertygad om Att den här personen är så Man han ska bara knipa igen tycker jag Du tog ju det där Aftonbladet Pravda var ja, inte så ja. Aftonbladet, ja. Vad är väl annat att vänta Ja när jag sökte på Aftonbladet Så sökte jag på ordet rasism ja. Och det var sidor På sida på sida på ja. sida på sida De har väldigt mycket om det. Så visst, oh. det ger oss saker att prata om, så det är väl bra, men... Ja, men det, du... tycker, jag, det tycker jag är lite strånigt när man läser. Jag brukar inte kolla igenom Aftonbladet och även de här tramsiga, liksom inte rasistmän och motargument och allt det här. Och jag kan tycka att det till och med folk som kallar sig själva antirasister, borde ju ändå tycka att det är lite konstigt att rasist, rasism, rasismen är så alltså flera gånger i varje mening. Halva texten består nästan av rasist, rasism märker inte folk att det är något konstigt på gång här ja, med det, den här pappegojlika upprepningen ja, det är alltså, ju... eller är det rätt att säga att man stoppar in en kola eh, eller någonting i munnen och suger ut det gottaste och suger och suger och suger för det, ja, är... ja, det, det blir så fruktansvärt innehållslöst ja. Ja, och som du säger tjatigt alltså ett ord som är väldigt vanligt förekommande det är ju att det är allt som är svenskt är förlegat. Mm. Mm. Förlegat, förlegat, förlegat. Det är allt man hör om och om, om igen. Och, och de här och orden. Ja, och fobi. Och de orden. Och, jag och rasistiskt, inte. Och glöm inte det. Och ja. rasistiskt, ja. Och islamofobiskt. Och rasist, ja. nazist, fascistiskt, hatar. Ja. allt. Och det är väldigt tröttsamt. Men om vi ska ta, och ta ett ämne till nu innan det är dags för musik. Och vad händer allt? För ofta eller beror på vissa tycker det är något bra och andra tycker det är dåligt. Vad är det som händer mycket på sommaren? Jo, folk är ute och tar sig en pilsner eller två eller 15 eller 25, Och kanske en nubbe eller 13 stycken beroende på vem det är och hur mycket man tål. Eh, vi ska titta här på en artikel som är lite äldre från den 22 juni i samband då med midsommarafton. Typiskt svenskt bakfylla. Det står så här, huvudet smärtar, strupen är torr, vi mår illa och har ågren. Igår var det nämligen midsommarafton, sommarsolståndets dag, den ljusaste och förhoppningsvis finaste dagen på året. Denna högtid firar vi i Sverige genom att snappa oss blinda så att vi missar det mesta av skönheten. Det är en svensk tradition. Problemet är att de, alltså SD, Sverigedemokraterna anser att en utvidgning av svensk kultur bör motarbetas. Att allt ska vara som det alltid varit och enbart så. Det tycker inte jag. Vi i detta lilla provinciella land i utkanten av världen behöver alla tillskott vi kan få. Svenskarna köpte 1 300 000 liter ren alkohol veckan före midsommar, en ökning med 77% jämfört med en normalvecka. Det var Systembolagets siffror från 2011. Den konsumtionen lär inte ha minskat för att vi har tagit emot människor från krigsherjade länder. Svensk kultur kommer att stå sig, alla kan vara helt lugna. Vi kommer att vara bakfulla på midsommardagen i evinliga tider. Det är typiskt svensk. Och då tänkte jag först det här, börja prata om det här, hela synen på alkohol och den eh, kulturen så att säga, som finns i Sverige. Om den är bra eller dålig och, och, och hur ni själva konsumerar alkohol. Konrad, vad säger du? Vad tycker du om den? Eh, nej men jag tycker ju såklart att svensk alkoholkultur är inte, är inte speciellt bra givetvis. Folk blir för fulla. 80% av alla våldsbrott sker under alkoholens... Eh inverkan, mycket sjukdagar, många alkoholister och så vidare och så vidare. Det här är ju ett problem, men, och man kanske kan säga att det är typiskt svenskt, men jag menar det är någonting som vi det får vi leva med här i Sverige. Det är ett svenskt problem som vi bör kunna som vi, som vi ändå har ganska bra koll, med, men vi har ändå väldigt mycket alkoholkliniker och sådär och vi försöker ju så gott vi kan. Och jag menar här är det är klart jag har druckit för mycket, precis som jag skulle gissa 99% av alla svenskar. Och det är väl ett problem. Men här ser vi då dåliga saker är, blir ju gärna typiskt svenska. Tar man ju väldigt gärna upp. <clears throat> Bra saker är ju nästan aldrig typiskt svenska. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Mm -hmm. Medan när det gäller kulturer som kommer utifrån så är det gärna tvärtom. Eh, tvångsgifte, balkongflickor, stening. Det är aldrig typiskt till exempel muslimskt. Medan andra saker som är positiva... Eh, Ja, det kommer jag inte på något direkt. Men det anses ju gärna som ett otroligt fint bidrag till svensk kultur. då pizza och slatan kan vi ta som idiotiskt exempel. Mm. Men och, tycker du att det, det har minskat eller ökat för dig med åren? Ofta är det väl så att man dricker betydligt mycket mer i de unga åren. Men ja, nu, ja, ja, nu när vi börjar komma upp i åldern lite och läppsa igen. Nej, men eh, du tycker att det har minskat nu då i alla fall? Då, att ja, du dricka ja, lite mer Anders, och igen så är det väl för 90, nu vet inte jag hur många som blir alkoholister Men säg att det är kanske 10%, det kanske till och med är högre Men jag tror att de absolut flesta dricker för mycket när de är unga <clears> Sen när man blir äldre, man får kanske jobb, man får familj Framförallt blir man ju mycket, mycket mer bakfull ju äldre man är Och man får annat att göra än att vara fulla Så det är klart att jag minskar att jag antar att det är samma för er heller Ja men frågar dig då Jakom, hur ser du på alkoholen? Ja, eh, jag skulle vilja säga så här och i det fallet på tal om politik och så nämndes SD men om man ser en av kan man väl säga SDs politiska föregångare var i Framstegspartiet och där hade man ju alltså en programpunkt som ordagrant löd släpps britten fri som i Danmark och det tycker jag är en, faktiskt en, en sund paroll som jag faktiskt håller på fortfarande varför, varför? Om, om SD tycker något annat Ja, därför att eh, vi har haft alltså restriktioner mot alkohol. Vi har ju haft, i och det var ännu värre för när man hade motbok. Då krökades det, krökades det ännu mer mm. och, och smugglades ju alltihop sådär. Eh, Nej, nah, men jag kan väl säga så här. Jag, jag, jag tror att det handlar om umgänget med alkoholen på ett helt annat sätt. Mm. Det, det kan du ju bara se om du så här, åker utomlands- och samma sätt och där ju också vi eh, svenskar också utmärker oss med våran alkoholkultur kan man ju säga. Det att, ser du någon som är riktigt packad och utmärker sig så kan du ju nästan ge det faggen på att det är svensk. Mm. Mm. Om du åker ner till, ja vad ska vi säga, Kanarieholmarna eller... Ska... Men vad, vad, säger, vad säger du till dem då som menar på att, att äh, alkohol faktiskt är värre än äh, droger, narkotika? Jag har ju själv prövat äh, lite droger också när jag var ung och oförståndig så att äh, jag vill nog säga faktiskt att äh, Eh, ja, jag är för en liberalisering av alkohol men däremot eh, helt motståndare till libera liberalisering av, eh, som man hört på vissa håll, om eh, till exempel full cannabis och, och sådana där saker. Och det, alltså, där, alltså, där kan jag ju betala av egen erfarenhet för jag rökte ju också sådana här cannabis- i ungdomen. Även om jag personligen så att säga klarar mig helskinnat så ändå så upptäckte man ju farorna i det. ett beroende på, som sätter sig på ett helt annat sätt. Men varför dricker man? Alltså dricker man för att bli full och berusad. Då har man problem det är ju det som kommer, om vi kommer frågan här nu att just alkohol och att människor som blir alkoholister att de inte kan säga stopp att det inte räcker där här till middag och så vidare eh, hela med, men vad beror det då egentligen på för att det kan väl inte gärna vara som snus och cigaretter att det är, är beroende framkallande egentligen rent det måste Nej. väl mer vara en psyk, ett psykiskt beroende och jag vill bara höra lite Konrads syn på det också va, va, va, vad du tror om det, eh, om alkoholister Ja, um, något jag tänker på just det här är att jag tänker på att många börjar dricka ganska tidigt. Gissar 14-15 kanske man har sin första fylla. Det tycker jag är ett problem. Och då är det fest och då lär man känna nya människor. Och jag tror många förknippar liksom, att lära, lära känna nya människor är alltid förknippat med alkohol. Och att man är, liksom, man är alltid lite full när man träffar nya människor. Och det kan ju vara ett jätteproblem för det här måste man ju klara nykter också. Och jag känner vänner som tycker det är otroligt jobbigt att lära och träffa nya människor och vara social utan att vara full. Mm. Och precis som ni säger, det, det är ju det enda positiva med alkohol som jag kan se smaken visst, men jag tror ändå relativt få dricker bara för smakens skull. De flesta vill ju bli som ni säger, man blir lite avslappnad, det blir lite skönt och det, och det funkar ju liksom. Folk har ju trevligare på en fest om de har fått i sig några glas vin och det är jättebra. Men tyvärr stannar det ju ganska sällan så. Det är ju exakt det där då som de politiskt korrekta skulle använda emot och säga ja men det är ju typiskt svenskt. Vi kan mm. inte, vi, mm. vi kan, måste gå och sätta oss på ett eget sätt i bussen. Vi måste mm. hålla oss på våra olika kanter. Mm. Vi kan bara eh, vara sociala och ha roligt med människor när vi är alkoholpåverkade. Jo, det skiljer det... från eh, Brasilien eller vad det nu kan ja, vara. för att jag tror nog att i så gott som alla länder så är alkohol ett socialt smörjmedel. Det som skiljer är ju att att svenskar säkert inte bara svenskar, jag tänker finnar och säkert, men, men om vi säger svenskar, dricker sig extremt fulla, alltså, så man inte kan gå man kan inte prata, man kräks och sådär det är det som är problemet, precis som du sa utomlands att det nu finns folk som inte klarar av alkoholen är det ett skäl då för att för att förbjuda den då liksom, det, det, det anser inte jag liksom nej, men det, det, jag, nej, nej, det har... är det inte så att, att ja. staten med ena handen då ska ha ja. monopol på alkohol och med andra handen säger nej ni får inte dricka och det är dumt och dåligt ja. Jag, är... jag kan tycka absolut som Danmark, släppt i fritt istället. Ja, jag tror inte ex... folk kommer att dricka ja. mer än det, för att alkoholister är inte så pass dumma att om de, ja, det är stängt nu på lördag, då är inte jag alkoholist just på mm. lördag söndag. Risken då är ju också att precis som att cigaretter och snus köps ut till mm. mindreåriga så kommer ju kanske risken då såklart öka då att det säljs till mindre år i Jo, men det, men det köps ju ut nu från systemet. Ja, det, det är, det är ja men då blir det ju däremot ännu, ännu lättare. Jag menar. Ja. Om man tänker att de har ja. väl ändå en viss koll runt systembolagen och ser om folk <laughs> köper ut. Men Om det ändå är om det är varenda liten affär överallt då kommer det bli väldigt svårt att hålla koll. Men, jo, men, det, det, säg så här Länsman, när du var ung hade du någonsin svårt att få tag på alkohol. Jag hade aldrig någonsin det. Ja, i, i, ja, inte så svårt. Då var det väl med att man hade äldre vänner och sådär. Men, men jag, jo, förvisso drack jag väl en, en del då i mina yngre år. Nu har det däremot blivit så att man utan att överdriva eller skoja så dricker jag kanske i genomsnitt fyra nubbar per år. Två på jo. midsommarafton och två på julafton. Jag, jag tror personligen inte att vi säger att vi skulle släppa det helt fritt. Vi kanske eventuellt skulle se en ökning kanske i något halvår när folk ja. nyhetens behag lite sådär. Men, men sen inte mer med det. Och systembolaget har ju också då som någon slags argument för att de ska finnas i att de tar in mycket sådana här småsorter och sånt. Och det kan ju också vara jättebra och viktigt. Men jag menar finns det en ekonomisk, i det bärande ekonomiskt att göra det kommer givetvis andra affärer också göra detta. Mm. Och det här handlar ju bara om såklart att systembolaget vill ha monopol för att de tjänar ja. pengar på det. Det är ju inget mer, det är ingenting att hymla om jag tycker till och med staten kunde vara ärliga med det. För det är ett argument. Nej vi vill ha in mycket skattepengar för att alkohol kostar mycket till exempel. Men säg det då istället för att hålla på med den här tramsiga dubbelmoralen. Vad har, vad har vi oss se fram emot i framtiden då att de till slut måste ge med sig med till exempel cannabis men då får bara de det också. Mm. Och då, då skulle de ju tjäna pengar Men jag eh, har väl men... läst att Citygross har utmanat det nu ganska rejält Man kan ju köpa vin nu på nätet hos Citygross mm. Och få det hemlevererat Vi får ju se hur det går med det Men jag menar det här innebär ju att Om det här går igenom och inte de åker dit för det Jag antar att de har kollat upp lagarna ganska noga Det innebär att då är ju systembolagets monopol i brutet i så fall Och då får vi se vilka fler som hoppar på detta mm, Vad säger ni då lyssnare? Ska vi släppa alkoholen fri i varenda liten Ica och Coop-affär, eller ska vi låta den stanna i Systembolaget, eller borde det förbjudas helt, vad tycker ni? Mm. Men ja, med det sagt så är det faktiskt dags för musik eh, nu, och sen när vi kommer tillbaks så ska vi prata om det här bråket eh, mellan han på apixlat och den här Göran Greider och eh, så blir förordshat och lite prata om våra kära lilla vilsna själar i Expo. Men ja, som sagt, först blir det musik. Musiken är slut och vi är tillbaka. Och nästa ämne det är Konrads ämne. Och jag tänker inte ge mig på eh, rubriken till det här ämnet. För den rubriken innehåller ett namn som ska bli oh, intressant att se. Försöka. Ja, uh, okej okay då. Göran Greider hotar Mrutiwanjaj Mishra med stryk. Jag vet ju inte hur det ska uttalas, men jag nej, kan lova det att det inte uttalas det. så. Ja, det kan nog jag också. Då. Men... Ja, nej, men den här fantastiska, relativt unga mannen uh, har ju ett otroligt förnamn alltså. Mrutonjai Mishra, något sånt, kanske. Lät nästan mer asiatiskt när du så. Sa... det. Mm, ja, men... mm. Eller jag känner mer att jag, oklart, jag, oklart. Tror jag, jag tror jag får Han är väl indier eller Någonting sånt där mm, Indier, ja, det betyder äh, säkert äh, jo, jo, men jag får med det så. Ja. Eh, Poängen här är ju att Aftonbladet kom ett otroligt skop under Almedalsveckan Rubriken är Här fästar SD med avpixlat Och då kan man ju läsa då Att SD fästar med den här ökända Hatsajten ja, det är Lite intressant vad de har fått det därifrån Men, men skit i det Poängen då är att eh, vi kan väl kalla dem Mishra, vi tar honom efter hans efternamn. Han sitter och dricker lite öl med, med lite blandat folk, några sd och lite annat folk från avpixlat. Sen då får man förstå eh, i den här artikeln att eh, Mishra går bort och sätter sig vid Göran Greider, en ganska känd vänster, han är väl till och med kommunist tror jag, debattör och... Lite annat. Han är även chefredaktör. Han går, ja, och... demokraten. Ja, han går bort och sätter sig åt Göran Greider och pratar lite med honom om Reinfeldts tal och lite allt möjligt. Och sen går han därifrån. Givetvis gör en Aftonbladet reporter framme där direkt och frågar Göran Greider. Visste du att han var kronikör på Avpixlat? Och då säger Göran Greider, jag citerar. Va? Nej, det hade jag ingen aning om. På allvar. Det är nästan som jag vill gå härifrån kommer han fram igen från en rak vänster. Givetvis förstår jag som de flesta andra att det här han menar väl kanske inte att han verkligen ska göra detta, men vi vet ju alla hur känsligt sånt här brukar vara. Hade det här varit en Sverigedemokrat som hade sagt detta så hade det varit krigsförbrytelser givetvis. Vi kan väl tänka Sverigedemokrat hotar journalist med misshandel. Oj, till oj, exempel. Här kan man tänka sig att det skulle låta. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nu, nu nämns det ju knappt alls. Och här ser vi det igen, som jag uppfattar, alltså vänsterns förkärlek för, för våld. Nu är inte grejer på något sätt liksom en, en kanske framstående vänsterkille. Men jag tycker Nä. ofta, man, man läser på Twitter, man läser på Facebook, man läser lite här och där. Det är ofta våld inblad. Det ska slås, och det ska puttas, och det ska tändas eld på. Det ska slängas ut i olika kanaler Och sådär, för de, de har någon slags Jag antar att för att de själva upplever Att de är på den goda sidan så, för de ja, är inte så äh, de helst, får de Det är liksom jag... inte så viktigt För ondskan då, det vill säga Alla som inte är vänster, får man gärna slå Får jag komma in Där i så fall grejer han är i allra högsta grad Vänster, det vet vi Och honom har vi hört och får höra i tid Och otid, han är ju en av eh, Denna Sveriges Rödius eh, proff Tycker elit att mm. eh, honom känner vi god nu ska jag inte yttra mig om honom för det kanske det tenderar att bli rena personangreppet. Men jag vill bara säga så här: här råkar det sitta några från Sverigdemokraterna tillsammans med ja, väl här alltså den här killen är alltså också en journalist då kan man säga. Vi, mm, ja, en debattör man skriver, i alla fall. Man ja, så skriver vi för Apix att ja, ja, men alla dessa journalister och alla dessa debattörer då, som eh, beblandar sig Hela tiden med de andra partierna. Mm. Varför, varför uppmärksammas inte det? det här råkade det bara SD helt plötsligt. Mm. Och det är ju ändå ett invalt riksdagsparti. Men är jag är helt ute och cyklar när jag säger att jag har för mig att den här... Han är, väl Mishra, han är väl även medlem i SD... De <lösning> de, de, de, de, de, mm. kan de utom Krönikör Jag har för mig att jag läste någonstans Rätt om, om jag är fel med jag med mig det Det är nog, det, det äger nog sin riktighet men uh, Göran Greider är ju i allra högsta grad medlem i Socialdemokratiska partiet också Höga förvånande uh, Ja och jag menar vi kan uh, dra vi fram den ena ur journalisten efter den andra så, så, så har de ju sina partisympatier oftast eller kan man säga till att över vägande del på vänsterkanten det är väl egentligen inte världens största grej men det är den här fantastiska dubbelmoralen som vi ser där hela tiden ja. det är mest det man vill påpeka och ja. sen också Aftenbladets töntiga det, det, det, det, det, det är ett sant vänsterhat då när man ändå pratar om hat så kan vi prata om förortshat den här boken eh, som ni vissa kanske har läst. Jag har inte läst den men eh, jag läste någonting om den här. Det står så här. Jag får krupp av Johanna Langhorsts bok 'Förordshat'. Det spelar ingen roll att Langhorst i slutet på sidan kommer fram till citat. Våra grannar var inte alls farliga. De var inte psykotiska, bara blyga. Slutsitat. Jag det. kanske tycker Langhorst att hon ärligt synliggör sin väg från rasistisk fördom till antirasistisk insikt. Men jag har inte tålamod att följa svenskar på deras terapeutiska väg mot att möta citat den andra slutcitat. Men det är väl ändå rätt vanligt just det här, som man märker. Att de har inte tålamod att tvinga människor att tycka och tänka precis som dem. Nej, och Langhorst, den här boken. Det här är mycket är konstigt i Sverige. Men det här tycker jag bland är konstigt. Johanna Langhorst som pratar så väl om förorten. Hon flyttade ju därifrån. Hon flyttade ju från Tensta. Jag vet inte om ni vet varför. Mm. Men det är ju för att hennes son blev rånad av invandrargäng så mycket just att han inte det. vågade gå ut. Hur fan kan man då med och sitta och skriva en bok om det fint och gulligt och vilka fördomar alla har om förorten. Om man själv har haft möjlighet att flytta därifrån. Alltså många andra svenska familjer är ju tvingade att bo kvar där. Och även alltså skötsamma invandrare, de, de är ju tvingade att bo kvar i detta. De är tvingade, deras son kanske också blir rånad. Men de kan tyvärr inte säga, när vi flyttar därifrån, de har inte råd, de har ingen möjlighet. Vilket hon, liksom. Och spottar dessa människor. Och även sin mm. egen son måste jag säga. Hon spottar i ansiktet lite grann. Jag har ju givet, jag är inte läst boken. Jag tänker att den är full med bara. Den kanske är en fantastisk bok. Men jag tycker den här detaljen. Hon flyttar därifrån för att hennes son blir rånad. Det gör liksom att hon har, hon har ingen rätt att uttrycka sig längre. Hade hon stannat kvar och kämpat på något sätt. Då hade jag kanske kunnat ta henne mm. lite mer på allvar. Men tänk vad det här är. Ett väldigt uppenbart tecken för att vi som många säger och även vi har tagit emot alldeles för många. Mm. För att om man ser de svenskar som bor i de här förorterna som lyckas så att säga, de flyttar därifrån. De invandrarna som lyckas de flyttar också därifrån. Mm. Men sen är det ju jätte många, jättemånga, jättemånga kvar där som faktiskt inte lyckats för att man fortsätter ju bara att fylla på och fylla på och fylla på och de har ingen, inte tillräcklig utbildning och så vidare och alla anledningar det nu kan vara men om man inte hade det här konstanta flödet och det hade varit en liten, liten invandring istället mm. det säger ju sig själv då att mm. den här, då, då, folk hade inte behövt flytta därifrån, folk hade kunnat bo kvar där, bygga mm. upp det skapa företag, leva och bo där i ett tryggt samhälle det men, skulle inte bli som det är idag, det är egentligen väldigt enkelt Nej men vi kan bara, alltså i det här fallet så har vi fasit. vi kan ju ta den invandring som vi hade på 60-talet då, som ju var reglerad och vi har pratat förut om Tänsta bland annat då liksom, i början under de första åren visst, det kom dit en del invandrare kanske, jag menar mest invandrare, ja, det, Fin finländare och sådär mycket. Om, om, om man, man nu tar. räknar det. Ja, ja, ja, just. ja men, alltså, men alltså även okej, okay, det fanns eh, en, ett fåtal ut, utom-europeer också där, men jag menar det var ju så en liten del det, när du skapar enklaver mm. av alltså eh, alltså helt andra det är ju då du får problem, alltså helt naturligt för att eh, Menar, alla söker sig. Om, om vi om vi vänder på det till exempel att, att eh, flytta till Australien eller någonstans då, till så det är klart det är väl helt naturligt att vi kan svenskar vi söker oss och vi menar till andra svenskar mm. till eh, skandin skandinaver och, och, och så vidare och jag menar kommer det hit afrikaner så är det ju helt naturligt att de söker sig till varandra ja, det, är, och, det är inget ja, konstigt med det nej, men, och men att säga det apropå när du säger skapa ja. enklaver att ja. det, går, det funkar ju egentligen visst med att skapa enklaver om det inte är så stora skillnader som det, ja. när det kom många från Finland det kom Nej. många från Norge, det kom många från Danmark ja. det spelar ingen roll att det bor Nej. många från Finland på ett ställe, eller många Nej. från Norge eller Danmark, för de kulturellt sett är väldigt lika och eh, har väldigt lika värderingar ja. och vill ju såklart ja. jobba efter ett bra ja. samhälle och sträva efter samma och liknande mål som vi, ja, vi, vi här exakt. i Norden så det är, ja. var inget problem och Nej. det är inget problem, och Nej. det kommer aldrig att vara något Nej. problem Nej. men det här men det, är, det, är det, ett problem ja. Ja, när man alltså, jag visste exakt alltså att, att, att, att, att när man börjar flytta hit folk ifrån den så kallade tredje världen. Jag, jag, jag tycker ett bättre exempel är att vi, vi tar våra familjer och, andra familjer och flyttar ner till Saudiarabien. Ja, Ja, då skulle vi såklart samlas på ett ställe och då skulle vi kanske inte tvinga våra kvinnor att bära burka. För att vi skulle tack. tycka det var skönt att få leva på ett ställe där vi fick behålla vår kultur. Det är ju exakt samma sätt ja. här. Fast, och vi skulle dricka alkohol. Dricka alkohol, ligga med varandra på ett ja, sätt som vore helt. Ja. Och, och det här kan jag tycka ja. att det, det vore ju fel av oss. Det är klart vi hade gjort så. Vi börjar anamma den kulturen vi ja. har kommit till om vi vill vara med. Och därför skulle den tvingas på oss. Om liksom. vi har nej, flytt nej. från Sverige till Saudiarabien och vi blir till mottagare där, ja, då får vi släppa vår kultur så mycket nej, som möjligt. Det, det, det, det, det är ju det som är hela felet i, i det här mångkulturella tänket. Alltså man, man, man tyckte. Det här har, ju, ska vi komma ihåg, sitt ursprung framförallt i 68 vänsterns flumideologier som vi i allra högsta grad ser idag. Att, att samla ihop folk från alla möjliga håll i världen och vi, vi kan leva... Som en lycklig familj, bara vi eh, tolererar varandra och bla bla. bla. Det, är så, det, är så, det ska vara så gulligt, alltihopa där. Alltså, eh, en, en, en, en god tanke kan tyckas. Men här är ju att vi måste ju se verkligheten som den är. Vi är olika. Vi kommer från olika håll, vi har olika eh, seder, eh, vänjer och, och, och traditioner och det är ingenting som du liksom bara kan lagstifta bort eller på, eh, eh, eller på något vis. Det här är mänskligheten helt enkelt. Ett, ja. ett budskap till den kära 68-vänstern. Släpp den här förbannade hippo utopin, det är inte 60-talet längre, det är inte realistiskt inte logiskt, det funkar inte, det ser vi ja. väldigt, väldigt tydligt ja, men, men... Som, som du sa innan här Jakob, att vi har ju facit ja. i handen, vi behöver inte fundera på hur det Nej. går med vår invandringspolitik, vi nog... visste för tio år sedan att det skedde sig, och vi vet hur ja, det skits nu, och vi vet hur det kommer se ut om tio år vi vi alla prognoser för, pekar åt samma håll för tio år sedan för, för, för vi, vi, vi, vi visste det för 35 år sedan varför tror du BSS blev till? Mm. Ja, precis. Alltså, alltså och dessutom skulle jag nog vilja eh, länsman där. Eh, jag, skulle, jag skulle nog vilja fatta mig kortare när det gäller 68 vänstern. Och jag vill säga till er, mm. ge upp! Ni har förlorat! Mm. Ge upp! För det, det, det vill vi också säga till Expo, eller hur Conrad? Mm. <laughs> ge upp. Men de där ju aldrig är Nej, men vad var det om Expo som du tänkte prata? Ja. upp då? Ja, det här vet jag inte om alla vet om, men det tycker kan jag tycka är viktigt. Expo, hoppas jag att alla vet ungefär vad det är. Om man nu har missat det så är det en så kallad antirasistisk ja. organisation. <laughs> men de är ju så mycket mer än det. De är ju ett, ett kontrollorgan som... Till och med Jan Guillaume kan man tycka vad om han. Men till och med han har sagt att de arbetar som en klassisk underrättelsetjänst. Med, ja. med tipsare, med spioneri och allt sånt där. Och, och, vänta, lite vänta, vänta. och bör tilläggas. De skakar väldigt mycket när de pratar med Jimmy Åkesson. Ja, deras Alex Bengtsson, han skakade som ett oh, assblöv. Ja, som, som en Dildo. Som de ja, kan man ju säga. Fortsätt, <laughs> ja. fortsätt. Eh, och något, de, något som man bör veta är de får ju bidrag från massa olika ställen. Bland annat från LO och sådär. Men framförallt till Lebbias tycker jag att de får bidrag. Eller i alla fall fått bidrag från allmänna arvsfonden. Just det. Alltså ett statligt mm. organ. Det är dit om man nu inte vet det, om man, ja. om man bara dör och inte har några anhöriga och inte har skrivit ner ett testamente, då går pengarna till allmänna arvsfonden. Det här är alltså pengar som tycker i alla fall jag bör gå till helt opolitiska projekt det bör alltså, gå till liksom hemlösa eller något sånt här. Och inte. Ja det finns mycket att lägga men, det, men, men absolut inte. Och i allmänna arvsfonden är inte, är inte bara Expo utan du även de här AFA. ja är det så verkligen? Ja, ja då. Ja då. Okej okay. ja ja, vi, vi har inte jag hört dem. Så, det, eh, så det, alltså, vi det kan ju bara säga till alla att gå inte och dö bara hur som helst. Utan du får dö med kan... ansvar. Det vill säga skriv ett testamente och man kan skriva faktiskt. Det får ja inte då. gå till allmänna arvsfonden. Nej. Ni kan att man, att man skriver så. Och det här är ju riktigt, och det här borde ju tycker jag tangera någon, någon slags olaglighet, borde väl det här: vara att statliga pengar ska det inte gå till åsiktskontroller. I det här vi kallar demokrati. Ja, jag alltså, det som är så skrämmande med, med just Expo och precis eh, Kolla. Det är ju helt korrekt det, som du la fram det här. Och det är återigen att det för tankarna tillbaka till DDR. Ja, precis. Just, precis för det var ju just det som var det, du hade Stasi. Mm, ja, precis och allt, det är skrämmande, det är skrämmande. De, de är väl helt enkelt några, de är helt, ja de har väl våta drömmar om Sovjetunionen och det <laughs> är väl lite såhär i wannabes kanske jag skulle ja. gissa att mm. många, många av dem grät nog säkerligen stor, stora tårar den där höst, kvällen 1989 då den muren ja. är det väl Åsa Lindeborg jag väl erkänt det? Ja ja, ja, ja ja, exakt att de grät när, när muren ja, ja, men, sen vet man ju inte exakt vad hon menar med det, men jag kan ju ändå känna vad du än menar med det så kan man inte skriva. Det finns liksom ingen ursäkt för att ja, hon, något nej. sånt. Hon, hon, hon avslöjar ju sig men å, å andra sidan det har hon gjort förut så att det är ingen inte vi, vi kommer lägga upp en länk eh, där man kan se exakt vad de har fått bidrag för och eh, vartifrån. Det kan vara intressant. Ibland att postgårdlotteriet kan vara bra att veta. Man kanske inte vill stödja det. Nej. Och det har de fått väldigt mycket pengar från. Ja, över fem miljoner tror jag de har fått från postgårdlotteriet. Mm. Där man då tror, man kanske tror att det här ska gå till röda korset eller någonting istället. Men det det inte, det, utan det går till politisk verksamhet. Mm. Och Expo är även med och utbildar inom väldigt stora citationstecken här. LO-medlemmar till exempel, de är mycket ute på företag mycket ute i skolor eh, och har även öppet liksom, släppt ett informationsblad mot Sverigedemokraterna. Ja. Specifikt liksom. Och i en sak kan jag tycka att kämpa mot någon slags luddig antirasism. Det kan jag tycka att jag gillar nog med tanke på vad det verkligen betyder. Men att specificera att man motarbetar ett demokratiskt parti. Det är ju verkligen inte som Stasi utan det är ju Stasi. Det är ju precis exakt samma sak. Ja. Och det här är Sverige 2013. Mm, äh, mm. Vi har några få minuter kvar. Och jag vet att du Jakob ville prata om någon knivman jaha Ja, eh, det var ju en händelse i Halmstad nu för inte så länge sedan med en eh, ja, galning som gick lös där och eh, här eh, blev det ju också dödlig utgång och jag tänker det var inte bara just att, att det var en kvinna som, eh, som han högg hjälp men det intressanta är väl här och egentligen nu är det ju så som ni vet att sådana här saker det händer ju lite varstans jag, menar, jag kan bara ta som ett exempel att ja, alltså i det, den trakt där jag bor inte så långt härifrån så hade vi också en knivman som gick omkring för något år sedan och Eh, det är inte med någon dödlig utgång, men det blev i alla fall eh, några, i alla fall två personer som eh, blev ganska illa åtgångna. Eh, men eh, polisen lyckades ta honom, och eh, han dömdes för inte så länge sedan till ja, kan ni gissa vad? Ja, han fick väl ett år på psyket med eh, utskrivningsprövning. Mm. Mm. Så han lär väl snart vara i farten igen. Mm. Mm. Nej men sånt här, sånt här händer lite varstans. Men just det här fallet i Halmstad. Det kunde väl knappast någon undgå För det, där var ju media på hugget. Och varför det då? Att Naturligtvis att en oskyldig person som då alltså står i vägen för den här Ja det kan man en... Sak. Men naturligtvis så var det ju att även förövaren själv strök med då alltså en polisman gjorde sin plikt alltså mm, mm. helt enkelt. Och det här kan vi ju alltså se det, det media vi har alltså precis som ja, för inte så länge sedan vilket man sa utlöste de här kravallerna i Husby. Då hade polisen ju också varit framme för, för att stoppa någon galning där som hade uppträthot hotfullt mm. med kniv eller machete. Ja, och, he och hela tiden samma sak. Det är polisen. Det är polisens fel. Att ja, som, är. Precis som en vän sa, varför blir inga sympatiupplopp från Husby nu då? Mm. Nej, nej, Borde de inte göra det då? Ja. Ja, eller, eller, eller, eller, ja, eller förresten varför inte just där nere i Halmstad där den här historien ägde rum? Vi ser inga sympatiupplopp där, ja. Och, det, och, och och, och jag menar, nu, nu råkar ju den här knivgalningen eh, stå i vägen för den här eh, polisiära kulan. Och, eh, men hade han inte gjort det så, så ja, kan man väl kanske gissa att eh, eh, han hade kanske fått något bort på psyket också med, mm. eh, med utskrivningsprövning. Och detta ska jag ju säga... Här, alltså, hela, eh, alltså roten till detta Varför händer sådana saker Varför hände aldrig Sådana här saker förr Okej okay, det fanns väl en och annan galning Som gick loss då också naturligtvis Men jag menar Nu ser vi ju mer och mer Av det här Ja jag skulle vilja säga att här kan vi återigen Tacka eh, våra Kära sossar Och inte minst Olof Palme kan Men det, det, det är riktigt, riktigt jobbigt att det är så här idag. Att, I, i, att det är med, är så, blir ja. så mycket mer och mer osäkert i det här ja. landet. Så hur ja. kommer det vara i framtiden? Kommer ja. man våga släppa ut sina barn ens ja. till skolan? Mm. Det här är ju helt oacceptabelt. I, Vi måste i, bygga en tryggare fram. Ja, framförallt vad man, och det var det jag skulle komma till, vad man ska göra... Och det är alltså att återinföra alltså hospitalsystemet där man stängde in sådana här galningar. Det var just det som Sosarna avskaffade i och med att dessa nu alltså... Eh, psykiskt störda och vad var det nu kan vara ja, eh, de får eget boende och så vidare och kan vi, vistas fritt ut mm. i samhället det, det, det, det är ju då som här men, saker händer men Jakob, det är ju alla människors lika värde, alla ja. människor är lika. lika, det är ja, nu med råka psykopatiska knivmördare i mindre värde än andra Ah, ja, det är det, det du försöker ringa. säga här. Ja. Ja. Man så mental, måste rätta rätt att men... utöva sin hobby som är ja. att hugga ihjäl åt två åriga kvinnor. Det måste du respektera. Ja, men, mentalsjukhus det är ju omodernt ja. nu. Vet det är De inte ska modernt. ha gratis villa ja, det är, det är, tycker jag. Jag, jag. tycker i alla fall att trygghet ja, borde vara någonting som är väldigt <laughs> modernt och väldigt bra. Ja. Det. jag kanske är ensam om det, jag vet inte. Det är, det. Inte. är nog lite bakåtsträvande tror jag. Ja, det är. Ja, det är ja, nya spännande Sverige där man liksom inte riktigt vet om ja. man ska bli beknivuggen eller inte. Reaktionär. nej jag säger så här. det här har vi alltså, det är 68 vänster och cancersvulsten Palmen. Mm. Tack, tack, för det ni har gett oss. Det vi måste säga nu i alla fall det är att det här var, tyvärr återigen det var lite dålig timing med flytten att det blir lite semester precis när vi flyttar hit men det är som det och vi kommer att komma tillbaka och fortsätta Sen efter semestern. Ja, ja, ja. Om allt går som det är planerat så kommer vi vara tillbaka igen lördagen den 3 augusti så att alla vet det. Skriv upp det i kalendern. <laughs> ehm, och så skulle jag vilja säga en sak avslutningsvis. Det är att Exponerat äntligen har fått upp ett donationskonto. Så det är ju bara om ni uppskattar Exponerat så är det ju bara att sätta in en donation där. Det, det skulle ju säkert uppskattas. Så då bör påpekas att det här går inte till... Ja, vi sitter inte och säger, ja, ge oss pengar. Det, det går inte till oss det här. Det går Nej, till dem. Men det vill vi inte ha. Eller? Nej, vi är ju inte, inte ute efter pengar utan det är till exponerat de som sitter och skriver där. Och det är ett väldigt, som sagt, ett väldigt hårt jobb och tidskrävande. Ja. Så mm. Och De förtjänar... tänker att en, en, alltså 100 kronor gör jättemycket skillnad. Mm. Så, så in 100 kronor tycker jag alla har att avgöra. Och se det som att ni gör något faktiskt för Sverige. Vill ni hindra? Ja. Det, det, det här är det enda sättet så vi kan. Vi måste sprida information. Det ja. går inte på något annat sätt. Och då behövs det tyvärr pengar för, för bandbreddskostnader och så vidare. och Så vidare mm. så Handelsbanken 127 482 911. Det var att komma ihåg. Ja, mina gossar Då... Ja, men ja, vad ska vi säga som avslutande Ha en fantastisk mm. semester Njut av eh, det lilla Sverige som finns kvar Det finns ju små snuttar av Sverige kvar Fortfarande, Bland annat sommaren är inte riktigt Den är inte politiskt inkorrekt än så länge i alla fall Vi får <här> <här> <här> när vi förbjuder den <här> ja, nej, Jag ska be, bege mig uppåt till landet Upp till Norrland ja, Och njuta av Sverige Och dess och... vackra natur Mm, jag ska i jag ska, andra hållet Ja jag ska, jag ska inte så långt Men eh, jag tänker gå Och kasta mig i jag hörde. <laughs> ja men då får ni ha det så bra Så hörs vi snart igen Trevlig semester på er allihopa